Banca Transilvania îți prezintă România în direct, din Brașov, cu Moise Guran. Alege să înfrunți adevărul la Europa FM. Alege să înfrunți, de fapt, imprevizibilitatea istoriei. O să vă citesc vreo câteva rânduri dintr-un interviu acordat acum, după alegerea lui Donald Trump de către istoricul Lucian Boia acordat agenției news.ro zice, acum toți știm de ce lucrurile s-au petrecut, cum s-au petrecut aș fi vrut să-i aud pe unii ieri spunându-mi asta că Donald Trump va câștiga și de ce, acum că s-a întâmplat, bineînțeles că vor veni sociologii politologii, istorici peste câtva timp și vor explica, teza mea este că nu putem intui viitorul, e paradoxal istoria e făcută de oameni, nu de extraterești, dar oamenii nu au controlul asupra istoriei, sunt atâtea elemente care se amestecă în fel și chip, și teoria lebedei negre, a ele Ieșite din comun. Lucian Boia mai spune că cel mai bun laborator pentru a studia imprevizibilitatea istoriei este chiar istoria care se petrece sub ochii noștri de la o zi la alta, dar pe care noi foarte greu o, petre o înțelegem. Doamnelor și domnilor, și noi, românii, suntem în fața unor alegeri. Uh... Comentariile din ultimele zile, pe care probabil și dumneavoastră le-a urmărit ca și mine, ca și toată lumea, ne-au lăsat această senzație de imprevizibil, după ce America pare să fi intrat. pare Pare să fi schimbat cumva paradigma dacă vreți dumneavoastră. Toată lumea este de acord cu asta că întreaga lume odată cu America va intra într-o altă, într altă paradigmă de putere. Votul este o armă, aș completa eu și o să vă dau astăzi mai multe detalii la pastila Bizidei. Este ca un fel de cartuș al democrației. Îl poți folosi și ca să te sinucizi cu el sau îl poți folosi ca pe o armă foarte puternică atunci când este cazul în mâna unui cetățean obișnuit, bineînțeles. Sper să nu interpreteze nimeni ceea ce am spus eu acum ca pe un îndemn la violență, ci la cu totul și cu totul altceva. De fapt, astăzi vreau să dezbatem utilitatea votului. Vedeți, noastră America, o societate dezvoltată, oarecum scârbită, până de la un moment dat încolo de democrație, avea obiceiul să participe destul de puțin la vot, la alegerile din din 2012, de exemplu, s-au prezentat la vot doar 49% dintre americani. Ceea ce e mai puțin chiar și decât în România. La alegerile prezidențiale, la noi, procentul ăsta merge spre 60% în ultimii ani, mă rog, 50%. De data asta, dată fiind, nu știu cum să spun, polarizarea societății americane, s-au prezentat ceva mai mulți la vot, dar nu foarte mulți, doar 55% dintre americani, de fapt, S-au prezentat la vot Sistemul lor este așa cum este Hillary Clinton a câștigat votul popular Dar nu are votul electorilor Haideți să aducem lucrurile Cumva la noi, la români Pentru că și noi ne aflăm În fața unor decizii importante pe 11 decembrie vom fi chemați și noi să ne alegem parlamentul, iar parlamentul este cel care dă guvernul. Vă spuneam și în continuare susțin acest lucru, va trebui să facem asta cu mare atenție, gândindu-ne în primul rând la securitatea țării noastre într-o altfel de paradigma istoriei. Nu știm ce urmează, dar eu, cel puțin ca cetățean, îmi doresc ca țara noastră să-și aleagă niște lideri care să fie capabili să o protejeze, cel puțin, dacă nu chiar mai mult, să o ducă și spre dezvoltare în aceste noi condiții destul de complicate. Vă întreb așadar astăzi la România în direct, de aici din piața Sfatului de la Brașov. Uh, unde vremea nu este foarte frumoasă, dar ne descurcăm și noi cum putem, cu o transmisie și pe Facebook, pe toate conturile noastre și pe site-urile uh, FM și busyday.ro, vă întreb ce ar trebui să înțelegem noi din această experiență americană. Merită să mergi la vot sau, din contră, nu contează istoria, este cea care decide. 037 ca de obicei, este numărul la care vă invit să sunați pentru a intra în dialog. Bună ziua, Ovidiu! Bună ziua, să scuzăm emoțiile. Uh, sigur că merită să mergem la vot. Uh, ceea ce a fost în Statele Unite este o victorie a oamenilor, așa este văzută ca o victorie a oamenilor împotriva establishmentului, uh, care s-a săturat de politica corect care este implementat încă cu succes și în Europa, dar nu pentru mult timp. Uh, s-a văzut asta în Brexit, uh, va urma anul viitor în Franța, va urma de asemenea în Germania și mult mai mult ca sigur va urma și în Olanda, în primăvară, în martie. Când se vor schimba regimurile. iar la A, noi... Să spuneți dumneavoastră, aveți așa calități de mama omida, de unde știți toate astea, video? Cu toți avem rude cunoștințe care stau în aceste state, vedem și noi sondajele cum merg. Sondajele o dădeau pe Hillary Clinton câștigătoare, la fel cum sondajele dădeau Brexit-ul... Ca pe un. care ar fi ieșuat, că englezii vor rămâne în Marea Britanie, în Uniunea Europeană? Este foarte discutabil, este foarte discutabil asta. Asta s-a simțit la nivelul oamenilor care am discutat și din Marea Britanie și au spus, în general, oamenii care au muncit au vrut un Brexit, indiferent că sunt români sau englezi. La fel ca și în Franța, am vorbit cu prieteni chiar sâmbăt, am vorbit cu un prieten, ultima dată care lucrează în Franța, am mai vorbit înainte cu încă 5 prieteni, toți o vor vota pe Le Pen. Pe principiu că s-au săturat ca din salariul lor Toți prietenii dumneavoastră lor, Da, din prietenii mei care lucrează în IT okay. Lucrează în construcții Deci în, sunt oamenii care muncesc Cu carte de muncă, cu salariul Și S-au săturat ca din săturat salariul lor ce? Din salariul lor, din lor să, să trăiască Cei care nu muncesc Migrant, aici, aici avem, alti. de fapt, avem o controversă și cred că de fapt am început o ieri în discuția cu Vlad Petreanu și cred că ar trebui să o precizăm cu toții. Vă mulțumesc pentru telefon. Ovidiu, oricum. Cred că ar trebui să definim establishmentul ăsta împotriva căruia se votează masiv. Adică dacă îmi spuneți că prin establishment înțelegem uh, o conspirație sau o înțelegere măcar între politicieni, corporații, uh, mafioți ce vreți dumneavoastră, atunci pot fi de acord că se votează. Împotriva acestuia, dar mie mi se pare că mulți votează deja împotriva democrației. Democrația, adică trecerea pașnică de putere de la un partid la altul, fiind un establishment, din punctul meu de vedere. Eu așa înțeleg lucrurile. Dumneavoastră, cum le înțelegeți, Viorel? Bună ziua! Bună ziua! Vi Viorel? Auzit? Auzi? Să vorbiți un pic mai tare, vă? Da. Eu, da. Eu Păi cum să înțeleg? Vă rog să dați radioul încet ca să ne putem și înțelege și să vorbiți mai tare. Da, e ok. Eu zic uh -huh. că trebuie să, să mergem la vot, neapărat să mergem la vot, deoarece vom pătiți cu siguranță că americanii, deoarece spatelele noastre politice deja au alocații o anumită clasă socială, sau să zic așa, de alegători, de votați, și tocmai pe asta se și bazează Că nu vor și foarte multă lume la vot Pentru că nu au cu cine și nu au cu ce Din cauza asta Dacă asta nici de data asta cu... nu au cu cine mie Mi se pare că de data asta opțiunile De pe lista de vot Sunt mult mai multe decât în alte ocazii La noi da la noi da Și ar trebui, tocmai asta Vreau să și Ar trebui făcută puțină campanie Să iasă toată lumea la vot Toți, indiferent mm. și tineri și bătrâni Deoarece doar în felul ăsta putem uh, vorbi despre democrație în adevăratul sens al cuvântului. Uh, mm, eu așa zic. Oarec Oarecum discutabil să știți că o a... întotdeauna a existat o, o parte a populației care n-a votat. Uite, în America acum a existat o parte a populației care a votat. S-ar putea ca aceea să fi dus la uh, această foarte surprinzător au dus, rezultat. Cu dar, dar ceea ce vorbeați și ieri și în zilele trecute referitor la persoanele, nu știu, latine, mexicanii sau care au fost în America. latino americani nu, da, așa. latino așa, care nu, aceștia, din ce am înțeles, nu au ieșit la vot. Au ieșit mai mult decât de obicei Să știți că la ei procentul până acum era undeva la 30% Pentru că i-a enervat foarte mult Trump Au ieșit mai mulți, am zis noi După care s-a dovedit că din contră Imigranții care dobândiseră cetățenia Statelor Unite Au votat împotriva imigranților Și pentru Trump, deci, iată, surpriză Da, e destul de ciudat oricum ce s-au întâmplat la ei uh, N-aș vrea să întâmple așa ceva și la noi Vă mulțumesc te pentru te... telefon Da, mulțumesc deci, Lucian Boia, și nu întâmplător, mă bucur că a acordat acest interviu. Abia aștept să-l văd integral deocamdată. Mă rog, e pe .ro, care e o agenție cu plată. O să-l citesc și o să vă dau și dumneavoastră mai multe știri din el de cursul acestei zile. Lucian Boia știe că, de exemplu, atunci când a început primul război mondial, lumea a zis: Da, e asta aia? e o chestie care se termină până la toamnă. Hai că nu, nu are cum să dureze foarte mult. Nu-și permite nimeni în momentul de față un război. În momentul în care Hitler a la putere, la fel, într-un proces în urma unui proces democratic, cum s-a întâmplat și în Statele Unite acum, nimeni n-a putut să anticipeze ceea ce urma. De-aia vă spun, da, votul este un glonț cu care te poți și sinucide, este glonțul democrației, să-i spunem așa. Bună ziua, Dorel! Bună ziua, Măse, și în primul rând, îmi cer scuze pentru voce. Sper să mă înțelegeți ceea ce spun, sunt foarte răcit. Așa, voi fi foarte scurt de altfel. Este un semnal tras Deci ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite este un semnal tras Atât pentru noi, pentru cetățenii care vom merge la vot Pe 11 decembrie Dar în primul rând, cred eu că este un semnal Pentru clasa politică românească Adică Din păcate, la noi Partidele se bazează doar pe Pe membrilor de pe Simpatizanții care merg și votează tot la patru ani sau atunci când avem partidele alege. mari, așa este, da partidele mari. cred că ar trebui, este un semnal de alarmă pentru ele, exact ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite cei care s-au săturat de uh, actuala clasă politică au ieșit la vot în Statele Unite asta așa am văzut eu și văd lucrurile și cred că asta se va întâmpla și în România în, în data de 11 să știți că din fericire noi până acum am reușit să evit, adică de vreo 15 ani așa, tot reușim să evităm intrarea unor partide extremiste într-o formă sau alta la guvernare. Ele au existat, de fapt, cred că -s 20 de ani dacă, de când n-au mai fost pe la guvernare partide extremiste în România. Ceea ce nu înseamnă că nu vom avea și așa ceva pe listele de vot din acest an. de v-am spus sunt multe opțiuni în momentul de față în România. Da, este adevărat, sunt opțiuni, dar uh, hai să ne gândim câte partide crezi că vor obține peste 5%, foarte puține, bă, de la cele mici. Bine, ok, e, e punctul noastră de vedere, Nu avem de unde să știm în momentul de față, până și sondajele, că dacă și la americani, deci la noi sondajele mi se pare mie că sunt uh, mai, au mai mare acuratețe decât uh, la americani. Așa mi se pare mie, poate greșesc. Iulian, bună ziua! Iulian? Alo, da. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Da, și eu împărtășesc uh, părerea precedenților interlocutori ai dumneavoastră. Că trebuie să ieșim la vot. Dar haideți, explicați chestiunea asta. De, de ce, ieșind la vot, credeți dumneavoastră că o să fie mai bine și nu mai rău? Pentru că anul ăsta avem ce schimba și pur și simplu nu mă refer la partidele mari care tot uh, aceiași uh, candidați cu probleme îi uh, au pe liste, pentru că, știu eu, avem un USR pe care îl putem uh, propulsa acolo unde... Hai să Unde zicem vreau. că sunt. Hai, deci eu v-am oferit la această emisiune dezbateri despre toate partidele cu șanse de a intra în Parlament. Hai să nu facem reclamă nimănui, că okay, suntem în buza campaniei electorale, iar la România în direct vă asigur nu se va face sub nicio formă campanie electorală. Okay, Am făcut dezbateri schimbări, iar... Anul acesta, -ă, după cum se vede, bate vântul schimbării, ca și în 89. Și atunci îl simțiți schimbarea... Îl dumneavoastră? Așa, da. vedeți că e un vânt, al... e, dar e un vânt rece. Cineva, chiar făcând o metaforă, a zis, vine iarna. Vine E vine foarte fortuna. rece și mai ales... Acolo unde am lucrat, am lucrat în turism și am, în afară am întâlnit oameni din toate știu eu, părțile lumii și ale Europei. Iar un domn, un francez care avea o afacere acum 10 ani îmi vorbea de ce vorbea, știu eu băiatul de mai de vreme, de prietenii lui din Franța care -o vor vota pe doamna Le Pen, pentru că mai toată lumea s-a săturat de nu eu, uh, De imigranți. De, da. de, nu, nu neapărat de imigranți, de faptul că plătesc taxe și impozite și le plătesc degeaba și sprijină în același, timp, în același timp. Deci nu e vorba de imigranți, că ei au imigranți de, nu știu eu, zeci de ani. Noi nu știm încă ce, ce înseamnă. Care nu au e. fost, în Franța, cel puțin, nu au fost niciodată integrați în adevăratul sens al cuvântului. francezi chiar spania, au o problemă și majoră. În Germania și așa mai departe. Nu și un în, un în un Germania, un vă contrazic... Vă contrazic, okay, bon. Germania a dus o politică de integrare uh, masivă, nu de, de nu ieri de astăzi, după al, nu, după al doilea război mondial, să știți, în momentul de față, 20% dintre cetățenii Germaniei sunt născuți în afara acesteia. Corect, corect, foarte bine spus. Numai că, așa cum v-am spus, oriunde ai fi și oricum ai, ai fi în lumea asta, dacă, chiar și în țara ta, știu eu... Sunt uneori anumite, uh, ne privim unii pe ceilalți cu alți, dacă ești moldovean, dacă ești, știu eu, ardelean, dacă vorba un pic schimbat, asta nu are nicio uh, relevanță. Pur și simplu eu consider că a venit uh, timpul schimbării și a venit timpul să schimbăm și chiar, știu eu, uh, să riscăm. Pentru că până acum uh, am tot votat, am votat uh, cu speranța în mai bine că oamenii își vor face, dacă vor avea unele dintre partide majoritate, vor schimba ceva. Și nu au schimbat nimic și au mers pe același, știu eu, pe aceeași formă de populism și așa mai departe. Nimeni nu și-a asumat schimb schimbarea, nu a vrut cu adevărat schimbarea. Ar fi timpul să facem în așa, în așa fel încât să schimbăm ceva. Vă mulțumesc pentru telefon, Iulian. Asculți România în direct din Brașov, cu Mui Seguran. Alege să înfînț adevărul la Europa FM. Vin greu argumentele este de ce să mergem la vot. Uitați-vă ce au pățit americanii. I-adevărat au mers într-un număr mai mare la vot. Nu știu dacă, nu știu dacă asta, faptul că au mers într-un număr ceva mai mare decât făceau de obicei la vot a adus la rezultatul surprinzător din momentul de față. 0372069599. Corvin, bună ziua. Bună ziua, Moishe. Bună ziua! Chiar așa vă, ziua, vă cheamă? Corvin este prenumele dumneavoastră? Exact! Ok! Da. Și nu Această emisiune rând, puteți să vă dați Brașov. orice lume! Bună ziua, Brașov! Da. da, bună ziua, România! Două lucruri aș vrea să punctez! Deci, personal, puțin îmi pasă ce se întâmplă cu americanii! Suntem ei doi! au vrut asta, ei așa. o să tragă ponosele Pentru noi ceilalți, zic eu... Da. Importantă este persoana care deține acea celebră geantă. Da, și nu. Și, și mi este tare frică că noi, România, o să fim o monedă de schimb între Statele Unite și ceilalți. În speță, Rusia. Și mie, e teamă de asta, sincer să vă spun. Dar ce legătură are cu votul? Păi, tocmai de asta. Eu fac apel, în primul rând, la generația mea cei trecut de 50 de ani, la Așa, generația tânără, cei care au prima dată dreptul de vot sau cei care au mai votat o dată de două ori și, în ultimul rând, la pensionari, să vină la vot și să aleagă. Avem ok, nevoie foarte de o... interesant, puneți problema. De ce? Spuneți, de ce avem nevoie, Corvin? În primul rând, avem nevoie de un guvern, de profesioniști, mai ales în condițiile în care... Ce s-a întâmplat în America este cu tremurător. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că avem nevoie, și am spus-o chiar eu, de niște lideri care să știe, să negocieze și să se miște în furtuna internațională care se prefigurează. Dar dumneavoastră ați făcut apel la pensionari. În momentul de față, campania electorală din România se bazează pe promisiuni de pensii, promisiuni de salarii, credeți dumneavoastră că un număr mai mare de pensionari la vot uh, va aduce, nu știu, uh, un rezultat mai bun pentru cineva care ar ști să se miște mai bine în politica internațională? Adică ce are una cu alta, vă întreb. Nu. Apelul meu către pensionari ar fi să nu mai stea cu mâna întinsă. Vedeți și dumneavoastră că acum 30 de minute guvernatorul BNR a ieșit pe post și a spus că nu sunt bani pentru ce a votat parlamentul acum 3 zile. Bani... Uh. Îi face ei să știți, are o tiparniță acolo la BNR, cum, face ventilator. Roșu, personal mi-aș mi dori, e o glumă mică așa, să câștige PSD-ul și să-l vedem în trei luni de zile de unde are bani pentru toate măsurile astea populiste. Nor să treacă de Curtea Constituțională, haide să nu mai pronunțăm nume de partide, vă rog, vă da. mulțumesc Încerc pentru telefon. Îmi scuze, deci tocmai de avem mulțumesc. nevoie, avem nevoie de un guvern în care, în sfârșit, să vedem profesioniști. Vă mulțumesc pentru telefon 0372069599. Bună ziua, George! Bună ziua, este bună ziua tuturor! De sincer să fiu, am două aspecte. Nu mă interesează cum se iese la vot, pentru că sunt aceleași, aceiași oameni. Ați văzut? Penalis în fruntea listei, mai sunt și vreo 15-5 care. Pe sunt unele liste, da. Pe altele liste altele sunt. Nu. Altele sunt mai curate decât altă dată Dar nu sunt curate curate Altele sunt noi de dreptul Deci eu zic că avem ce să votăm Nu știu cum are influența Votarea lui Trump pe români Una la mână M-a bucurat că a ieșit pentru că Un fel m-a răzbunat Pentru votul care a fost Atunci când Dumnezeu se va din Tudor A pierdut în fața lui Ilescu Cam așa s-a întâmplat și acum V-a uh, să am... că dumneavoastră l-ați votat pe Vadim Tudor da. atunci Exact, exact Nu, nu, nu, păi... nu l-am votat Am da. vrut să-l votez și, mă rog, eram mai tânăr, mai prostuț Și am fost influențat Că vine ăsta și îmi prână, că toți ciganii pe stadioane Și cum era vorba atunci Și mi-a schimbat decizia Și păcat că am făcut-o uh, Și cam s -a, acest lucru s-a întâmplat și acum Numai că Trump a avut Un, un lobby mai puternic din partea Celor care a fost prin preajma Dumnealui pe plan politic eu cred că ne demonstrează încă o dată că cei care sunt cei mai aproape, vecinii de ei, trebuie să ții ce mai mult. Adică degeaba ne-am aruncat noi pe axele pe care domnul Băsescu le-a tot menționat acum câțiva ani, când rusul stă în spatele tău. Degeaba... Ba din contră, nu, iertați-mă. Dacă vă uitați puțin la ce s-a întâmplat cu țările din jurul nostru, mă rog, nu chiar alea mai bine să zicem, uitați-vă la Ucraina dezintegrată, la Moldova, care în continuare se zbate în sărăcie, neputând să se desprindă de fapt de niște probleme. Aș zice că experiența noastră diferită, poate pentru că dumneavoastră nu l-ați votat pe Vadim Tudor, ne arată că n-am greșit atunci că nu l-am votat pe Vadim Tudor. Deci, care e argumentul dumneavoastră că eu am dat niște argumente acum. Argumentul meu este că tot ceea ce trebuie să facem, trebuie să facem mai mult pe puterile noastre decât să așteptăm din altă parte să ne rezolve ceilalți probleme. Și pe păi parte, sunt de acord și pe cu dumneavoastră, dar încă o dată vă aduc în această dezbatere, George, și vă întreb în felul următor. Acum, în momentul ăsta, noi dezbatem pensii și salarii când este evident faptul că o să avem nevoie de mai mulți bani de armare vedeți pe cineva care să spună măcar lucrul ăsta sau să îndrăznească, să dezbată așa ceva în campanie electorală? Păi asta din... Asta cu armarea e obiect asumat, obiectiv asumat încă din deladerare de și văd că încă nu s-a desfăzat cei Mi-e teamă că Da, nu, planul era e... să se dea anul viitor, în 2017, însă mi că nu mai sunt suficienți 2% din PIB. mi teamă mai, că va trebui să mai discutăm mai în alți termeni. Nu, da. nu, nu, ascultați-mă puțin Noi probabil că va trebui să avem o dezbatere Indiferent că politicienii vor avea sau nu curaj Să o facă în această campanie electorală Despre câți bani dăm armatei Sau dacă vrem să ne întoarcem la uh, armata obligatorie Mobilizare generală Vedeți, eu am 42 de ani Bănuiesc că asta nu se va întâmpla De ce vârstă aveți, George? Uh, până în 40 am 38 de ani Bun, deci avem și noi o șansă, să zicem, că în următorii 5 ani să mai facem și armata, să fim mobilizați, doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, dar trebuie să recunoașteți că primul gând este la copii, la ce se va întâmpla într-o astfel de situație cu copiii noștri, care vor fi nevoiți, știți, să facă cum au făcut de atâtea ori, din păcate, strămoșii noștri, când niște copii luați de la țară cu Arcanul au fost trimis da. să moară prin tot felul de locuri, chiar și în apărarea că, patriei, la tot moarte au fost. Ceva? toată țara este, așa că armata este, așa, un cuvânt general. Eu acum, nu. Sau, sincer, sunt, sunt de la țară. Îmi pare rău să vă spun trebuie să ieșim din această logică. Ea este o capcană în zilele noastre. Cu armele care există în zilele noastre, masa de răcani nu mai contează. Ei sunt trimiși pur și simplu la moarte. Ceea ce contează este să ai da. arme performante și armată profesionistă. Deci De aici încolo, așa va trebui să purtăm dezbaterea, indiferent Câți, nu știu, pensionari sau bugetari Mă vor înjura pentru acest lucru Va trebui să ne gândim câți bani alocăm armatei Ca să nu ne trimitem copiii la război Așa se Până pune problema de aici acolo. Avem de votat Și important este să avem cu cine Nu pe cine Vă mulțumesc pentru telefon, George 0372069599 Bună ziua, Mihai Bună ziua Vă ascultăm? Alo, da. bună ziua da, da. vă ascultăm uh, da am auzit discuția de la bun început Da, o să merg la vot Și trebuie să mergă toată lumea la vot Neapărat trebuie să vă toată lumea Pentru și că încep, Păi Toți vrem o schimbare Toți vrem nu, o schimbare Nu, nu, nu e și nefiresc și ce spuneți. Nu toată lumea vrea o schimbare Schimbarea ce cu ce În momentul de față sunt niște tehnocrați care conduc După aproape patru ani În care am avut stânga la putere Nu știu cum înțelegeți noastră noțiunea asta de schimbare E o chestiune foarte vagă Vrem salarii, vrem pensii Vrem, vrem un trai mai bun Toată lumea vrea un trai bun Da Așa este, e exact. Deci, a spicat exact în dezbaterea care trebuie. Eu zic că vrem securitate. Vă rog să mă contraziceți. Da, da, da nu, nu vă contrazic. În tocmai, avem nevoie de multă securitate, mai ales în context actual. Uh -huh. Fiindcă sunt, eu, geopolitică și o geostrategie tare bine pusă la pomă, mă, mă gândesc. Da, fiindcă Ane, el, da. el trebuie să continue. Dar ele au fost în plan, trebuie să conține, nu-i așa? Păi, nu știu. Acum dacă la putere al americanilor, ce facem? Bine. Vă mulțumesc pentru telefon 037 Vă întreb de ce am merge sau de ce n-am merge la vot după ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite. Bună ziua, Dan. Bună ziua, Moise. Bună ziua tuturor. Părerea mea este că trebuie să ieșim cât mai mulți la vot, toți dacă se poate, și însă să facem puțin mai mult efort să părăsim comoditatea de a sta la televizor și să ne uita la dezbateri și a lăsa influențați de, știu eu, Ponta, Dragnea, Băsescu sau alții și să ne uităm mai mult pe liste. Până la urmă, noi toți votăm oameni pe liste și ar trebui să cercăm să aflăm cât mai multe despre ei. Există Google, există diverse surse de, de a afla mai multe lucruri despre oamenii pe care îi votăm, pe care punem votul și astfel Așa. să încercăm să... să Uh, filtrăm lista oamenilor care în Parlament. De exemplu, eu n-aș vota un moderator TV. Și exemplu e cunoscut. N-aș vota un cântăreț. Sau, clar, n-aș vota un penal. Foarte dar ce vreți cu moderatorii e... TV? Dau un exemplu. Nu cred că m-ar ajuta în Parlament. Nu cred că ar fi okay. un reprezentant care să poată să îmi susțină interesele sau interesele României. Hai să spunem... E punctul uh, dumneavoastră medicante. de vedere. Ok, e punctul dumneavoastră de punct vedere. Bilu. Dar... Dar după ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite și după, mă rog, acum nu știu dacă sunteți de acord cu aceste opinii, cum că lumea s-a schimbat după ziua de ieri, ne ajută sau nu ne ajută să mergem la vot? Și de ce? Eu am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Ar trebui să fim informați când mergem la vot. Asta a fost esența da, ce a spus. Exact și să încercăm, de exemplu, dacă uh, se spune că la PSD-ul nu-i bine de votat pentru că are penali în, în uh, listă. Dau un exemplu, avem un exemplu în mai multe partide. Foarte bine, cei de la gori să se mobilizeze să nu voteze pe Ponta, sau cei din Telorman să se mobilizeze, să nu voteze, să caute altă variantă, un independent poate să fie, pot fi oameni valoroși într-un partid mai mic, pot fi chiar independenți, cum am spus mai devreme, care să intre în Parlament, să aibă o șansă, să spună, punct de vedere, să, sub, să promoveze Proiecte legislative și să avem astfel o mai bună reprezentare okay. decât liste de partide, să lăsăm cumva puțin discuția de uh, branduri, de partide de care de 26 de ani se schimbă cumva între ele. Asta ce la tipă, vrea să votez când mă duc pe 11 decembrie PSD sau PNL sau USR. Mă voi gândi. La oamenii, îi voi căuta pe oamenii care candidează la Constanța de unde sunt eu Mă voi uita foarte atent și voi aloca timp pentru asta Mă voi uita mai puțin la dezbaterile televizate Și mai mult la ce sunt acei oameni ce au în spate Și ce își propună și încerca să ajung la întâlnirile cu ei Să le pun întrebări și atunci să votez iniștit Nu că votez PSD-ul sau PNL-ul Că votez un om în care am încredere și voi avea așteptări de la el Vă mulțumesc pentru telefon, Dan, dar să știți că o să votați o listă. Ne întoarcem la votul pe listă pentru că așa au vrut partidele de la noi. 0372069599 Petrică Petrica, bună ziua! Bună ziua! De ce zic? Ar trebui să mergem la vot. Aceste alegeri sunt cele mai importante din punctul meu de vedere. Că acesta formează Parlamentul. Aici se fac legi și aici și de aici pornește guvernul. Sau guvernul Corect. trebuie să pună în practică ceea ce zice Parlamentul sau ce decide Parlamentul. Uh -huh. uh, mulți uh, au considerat că am dorit o schimbare când l-am votat pe Iohannis, de exemplu, și ce a făcut. Care multe persoane să știți că, nu știți că Iohannis spun, a început... Și... Nu, să șt... Da, așa este, dar să știți că în ultima perioadă pe mine mă surprinde plăcut președintele Iohannis, deși l-am criticat niște ani de zile, adică eu ca eu, dar colegul Petreanu nu mai vorbesc, au fost multe miștoruri la adesa președint Carol al treilea, i-am zis, am zis în toate felurile, însă în ultima perioadă mă surprinde plăcut, s-a activat într-un fel în care, în care aș fi vrut în 2014 să fie, din 2014 încoace. Poate așa se transformă și Donald Trump, poate unii l-au crezut nebun și cum face modul lui de a face business. Nu știu nu nu Nu, nu nu, nu, nu, nu, nu, nu, stați să ne înțelegem. Eu spun că acum președintele Claus Iohannis se poartă cum credeam înainte de uh, alegerile din 2014 că o să fie și cum n-a fost de fapt de atunci și până acum. Da, deci, dar ce mă surprinde, i-au încercat la președinție anumite partide că scade ceasi la angajator care pentru anumite persoane era science fiction ceea ce se vorbește și acum au revenit la rețeta clasică pensii, salare, mărim, au pierdut alegerile cu acele CASE-uri TV scăzut la alimente, etc. Nu, nu, nu, nu, nu am le amestecați. Iertați-mă, iertați-mă, petrică dar nu vă voi să greșiți că ați început atât de frumos și îmi place ceea ce spuneți. Într-adevăr și de fapt, discursul lui Sărescu, la care făcea cineva referire mai devreme, exact asta spune. Trebuie să fim atenți cu scăderile de taxe care creează locuri de muncă în altă parte și întotdeauna vom avea de ales între astea. Stimulăm munca printr-o scădere de taxe Sau stimulăm consumul În momentul în care stimulăm consumul Dar noi nu suntem capabili să ne asigurăm Noi nouă consumul preponderent Că suntem economie deschisă Sau că nu avem ce ne trebuie Ca să ne asigurăm consumul Atunci facem locuri de muncă în altă parte Bună ziua Adrian Alo Bună ziua. Bună ziua! Vă ascultăm! Mă, mă bucur că sunt în legătură cu dumneavoastră. De mult vreau să intru în legătură cu dumneavoastră. Înainte de a spune de ce merg sau nu merg la vot, aș vrea să mă, mă adresez o mică întrebare a fost un referendum în care trebuiau să fie 300 de parlamentari maxim și acum să și ceva. Nu ne mai, mai amintiți este... că ne apucă nervii pe toți despre asta. Dar, de principiu nu se poate modifica Constituția până când acel referendum nu va fi luat în serios. Asta a decis Curtea Constituțională. El este în continuare a, da. ascuns de către clasa politică rezultatul acelui referendum. Deci, deci nu se dorește. Deci se vede clar că este evident care ne... Este exact, care ne conduce astăzi, își vor mai mult interesul lor acolo sus, pe, pe acele liste pe care le pun, pe care noi, da. ca și alegători, trebuie să mergem să le votăm. Și atunci, da. interesul, interesul de a merge la vot, pentru ce este, să-i votăm pe ei ca să-și facă interesele lor. E, aici, aici intervine o dezbatere. Dacă, okay, dacă nu mergem la vot și nu votăm pe nimeni, că îi, îi puneți pe toți într-oală, o ală. poate sunt, poate nu sunt. Dacă nu Pare, votăm, clar. asta rezolvă problema că ne ignoră pe votul spune, de la referendum nu, nu, sau nu? Nu, nu. Vreau, să, vreau să spun de mod următor Presupunând că niciunul dintre noi nu ar merge la vot, ce s-ar întâmpla? Nimic. S-ar repeta votul eventual, dar. Vedeți, ipoteza noastră că nimeni nu va merge la vot e o utopie. O să întâmplat. meargă până la urmă 25-30%. Până la urmă, Donald Trump este președinte cu votul a 25% dintre americani. Sa știți. Atâta l-au votat. Mă, chiar mă bucur, vă, vă spun și chiar mă bucur că a ieșit el. De ce vă spun acest lucru? Înainte, nu mai fac o mică paranteză, pentru că da. la noi, noi suntem aici departe de America. Suntem peste mări și țări, cum se spune, și peste oceane, iar cineva foarte mare și puternic e și ne suflă în ceapă este aici, lângă noi, Rusia. Noi n-am fost Așa. în stare să ținem o legătură strânsă, nu neapărat uh, politică, și chiar și comercială, mult mai puternică cu țările din jurul nostru și ne gândim la exact cum s-a întâmplat și în primul și al doilea război mondial, că o să ne ajute cei de peste mări și țări. Ceea ce nu se va întâmpla. Eu Stimate cred că domn, bază... Rusia a invadat România de 12 ori în ultimii 200 de ani. Dumneavoastră, ce vreți Așa... să spuneți cu Rusia? Că nu Și vă că dacă cumva acest devesel, deveselul, această bază de la deveselul ne va apăra față de această Rusie? Măcar ne va da, nu știu, un atu de negociere a păcii. Că știți cum se spune. Îți aperi pacea pregătindu-te de război? Asta e de la romani valabilă și până astăzi. Așa este, așa este. Dacă ești dezarmat, cum am tot fost în ultimii 200 de ani dumneavoastră, aveți impresia că Brușii o să ne mângăie pe crește și o să spună hai mă, că românii sunt ok. Nu, nu, nu, nu o să ne mângă. Eu am 49 de ani. Am făcut armata înainte de 1989, înainte de acea lorbitură de stat. Știu cum se face armata. Acum nu se mai face. Ați avut dreptate când a spus că armata obligatorie nu este necesară pentru că în momentul de astăzi, în zilelor noastre, un război nu se face cu masa de răcan care e pus timpul trimisă ca să fie armă de tur. Să știți că nici în al doilea război mondial nu a contat atât de mult. N-a contat prea mult faptul că am lăsat vreo 200.000 de suflete prin stepele Asiei. Mă rog, Constanța... Europei, de fapt, că am ajuns până În da, da, da, da. da, fine, revenim la ceea ce a spus dumneavoastră. Eu am să merg la vot, exact cum a spus și anteascultătorul meu dinainte din Constanța, am să merg la vot, dar după ce o să, să, să, să analizez foarte bine cine, și este pe acea, pe, cine, va, cine este pe acea listă, pentru că mă interesează omul care mă va reprezenta în Parlament. Pentru ce? Pentru că Ei. trebuie să int apere interesele țării, interesele noastre... Și trebuie să știe cum să o facă, să fie un om cultivat, cult, profesionist. Vă mulțumesc pentru telefon 037 de aici, din piața sfatului de la Brașov. Bună ziua, Daniel! Bună ziua noastră și ascultătorilor noastre, vă feliciți pentru emisiunele noastre, sunt fantastice. În legătură cu domnul Trump, am fantastice de în curând. Ok. <laughs> da, sper să nu. Ceea ce au spus ante vorbitorii mei peau că am spus cam, cam Ceea ce aș fi vrut și eu să spun Cu privire la Donald Trump Cred că suntem un pic Un pic prea panicari Omul Cred că are destui bani să se înconjure De o trupă serioasă De oameni care să spătuiască bine Exact cum spunea domnul Cristian Tudor că El în primul rând trebuie să câștige Cel mai important lucru Alegerile viitoare Păi și cum credeți că va putea să facă asta dacă nu va pune în aplicare ce a promis? Le va ne, dar trebuie să găsească calea de mijloc. Nu cred că va rupe, va rupe toate pactele anterioare Că noi... Vedeți că n-ați înțeles mare lucru din ce a spus domnul Cristian Tudor Popescu. Domnul, domnul Cristian Tudor Popescu, în continuare, exact asta a spus. Va trebui să le dea ceva cei celor care l-au votat așteptând zid cu mexicul. un tratament de nu știu care cu imigranții, retragerea banilor care finanțează armata și implicit NATO în momentul de față. Deci asta a spus domnul Popescu, să ne înțelegem. Da, dar ați văzut că spiciul de după alegeri deja a fost un pic mai moderat. Deja nu a mai da, fost sigur, de după. extrem, dus la extrem. În legătură cu ceea ce se întâmplă la noi, eu sunt din versul... Știți, știți iertați-mă, numai puțin, că tot ați vorbit de spiciul Deci pe mine m-am apucat nervii când l-am auzit pe Donald Trump vorbind oh. despre unitatea nației, el fiind cel care a săpat, de fapt, acea prăpatie. Ui, unul dintre, că nu e singurul Și Hillary a avut meritul ei Dar ei, ei au săpat Acea prăpastie În națiunea americană Iar el apoi vine a câștigat alegerile în felul ăsta Și după aia vine și zice ipocrit și populist Cum a fost de la început, de altfel uh, E timpul să ne unim Acum că eu am câștigat Iertați-mă, păi de da, te-a mai văzut în România El probabil că vrea unitatea creată de el ca el să fie cel care da, a, okay. a făcut uh, unitatea lui. Așa, în legătură cu ceea ce se întâmplă la noi, să ne întoarcem uh, la noi, eu cred că ne aflăm într-un cerc vicios din care nu știu ce ne va putea salva. Efectiv, uh, e bine să mergem la vot, uh, Problema e că nu avem cu cine să votăm. Chiar de asta spus, pe fiecare listă se află... Nu avem mânca... dacă nu ne documentăm. Cineva mai păi, devreme... Ne... Eu, domnule, eu de fiecare dată mă documentez. Și scriu despre ei și vorbesc la radio. de am făcut talk show aici. Am făcut în România în direct talk show nu electoral, ci de informare pentru dumneavoastră, ascultătorii, luând fiecare partid în parte. V-am făcut la pastila Bizidei, v-am dezbătut programele lor, ca să știți, ca să vă fie ușor... Să, să, să alegeți să mergeți la vot Uitați-vă ce scrie aici Alege, Europa da. FM alege altfel Mă înțelegeți? Noi vă invităm să votați Iar dumneavoastră îmi spuneți de fiecare dată Nu avem domnule cu cine alege Dacă nu vă interesați, cum zicea cineva mai devreme Iertați-mă, nu pot să votez eu pentru dumneavoastră Trebuie să vă deranjați din fotoliu de acasă Așa este, eu am mers la fiecare votare Și de fiecare dată am crezut că votez bine Și de fiecare dată da. am, am înșelat eu am fost aștept de la un, un, un cuvert care să vină, să aprecieze omul care muncește și își plătește dările. Să fie acel om apreciat, nu șmecherismul. Până în momentul da. în care nu se va da o lege care să spună, domne, mergi la parlament, da, bun. Dacă înșel păcălești oamenii care te-au pus în acel loc, tu și până la rudele de gradul 3 vor fi... Păgați acolo unde trebuie și deposedați de toate bunurile, pentru că eu, de exemplu, am crescut într-o familie de militar de carieră, fiind în vestul României, tentația a fost foarte mare să plec peste graniță, dar știam că dacă plec, ei își vor pierde toată munca lor de viață. Vă mulțumesc pentru acest telefon și vă mulțumesc tuturor pentru participarea la această emisiune. Voi încerca să mai aduc în discuție exact acest exercițiu democratic, e mai mult decât un exercițiu democratic. De data asta devine extrem de important pentru noi toți să mergem la vot. Ați ascultat România în direct din Brașov, cu Moise Guran. O emisiune susținută de Banca Transilvania.